Так він сказав, і радо лягла вона з ним спочивати. Скоро й заснули на ложі вони, і раптом над ними сіті підступні Гефеста примудрого зверху спустились, так що ні встати ніяк не могли вони ні повернутись, і зрозуміли тоді, що нема уже як їм тікати. Зовсім до них тоді близько кульгавець надходить славетний. Перше, ніж влемно сприбути, назад він з дороги вернувся. Гелій, бо сам чатував і звістку подав йому вчасно, то й поспішив він, зажурений серцем до милого дому. Вбігши, спинився на порозі він лютим охоплений гнівом, і заволав на весь голос богів, закликаючи в свідки, «Зевсу наш батьку, і всі ви, одвічні боги, всеблаженні!» Ну, бо гляньте, вчинок оцей, і смішний, і нестерпний, як тут мене кривоногого, тяжко ганьбить Афродіта, Зевсова донька, ареє безстидного люблячи потай! Ноги, бо в нього міцні, і навроду він гарний, тоді, як я народився калікою, та не моя-то провина. Тільки батьків моїх краще, бодай би, мене й не родили. Ви подивіться, як оці двоє в обіймах кохання сплять на постелі моїй, а я лиш дивлюся і катуюсь. Та, сподіваюся, більше не схочеться так їм лежати, хоч би й кохалися дуже. Нескоро їм прийде бажання разом поспати, доти триматимуть хитрі їх сіті. Доки усіх її батько-дарунків мені не поверне, тих, що за дівку цю безсоромну йому надавав я. Гарна у нього дочка, та занадто уже легковажна. Так говорив він, боги ж позбиралися в дім міднокутий. Сам Посейдон земледержець прийшов, і Гермес, що розносить благ для нас, і Владар Аполон, що сягає далеко. Через стидливість жіночу богині удома лишились. Благоподавці боги зупинились юрбою при вході. Сміхом лунким почали всеблаженні блаженні боги реготатись, глянувши, що змайструвати умудрився Гефест хитромудрий. Перезираючись так, говорили вони між собою: "Злом не дійти до пуття, швидкого повільний обгонить", так от кольгавий Гефест Арейв впіймав, що на швидкість всіх подолає богів, які на Олімпі домують. Вмілістю взяв і його він, хай платить пенью за блудливість. Так один одному вічні боги у гурті говорили: